Вона в стані сугестивного впливу на свідомість, відразу зрозуміла Інга. Цим методом запису інформації у підсвідомість людини вона й сама володіла непогано. Ним же користується Галина Козуб, чорна відьма. Ось вона чим займається, утворила свою рідну секту. Для чого? Візьми листівку, простягнула між тим їй аркушик несподівана співбесідниця. Вона послужить тобі перепусткою для душі. А коли хочеш познайомитися з нами ближче, ось тобі адреса. Приходь. Мати світу візьме твої клопоти на себе і збереже твою душу у день великого вознесіння у славі небесній. Ткнула в руки ще один папірець. Машинально затиснувши подарунки проповідниці братства, інга дочитала плакат. «Чорна війна. Замахнулася не небагато, а на кінець світу. Масове жертвоприношення з надією воскреснути і вознестися разом з вірними юдмаліанами. Ну, коли б на календарі був не вересень 1992 року, можна було б подумати, потрапили у середні віки, чи навіть у язичницькі часи. Невже о цьому всьому вірять? Втім, про яку віру може йти мова? Пригадались очі сестри. Звичайно ж, сугестивний вплив на свідомість людини. Однієї людини вже страшно. А якщо масово, жахливо навіть уявити, до чого це може дійти. Сорокіна прекрасно знала потенціал сугестерів. До них належала її мати. Цей дар передався їй, його мала бабуся і, певне, всі по жіночій лінії вроду бо ключ був розрахований на жіноче їство. Сугестивний вплив у кілька разів сильніший за гіпноз, яким володіє чимало людей. Найцікавіше в ньому, що під час сеансу, як відкритого, так і прихованого, воля людини не подавляється, як при гіпнотизуванні. Об'єкт впливу навіть може не підозрювати, що в його підсвідомість вноситься певна інформація. «А якою вона буде?» Повністю залежить від Сугестора. Останніх можна умовно розділити на світлих і темних. Дуже схоже, вони також орієнтовані кимось вищим одні на добро, інші на зло. І, хоч це дуже близько до релігійних канонів, Інга знала: ніякого Бога немає. У усякому разі, у такому вигляді, як подають його християнство, мусульманство, іудаїзм, чи яка інша релігія. Енергією сугестерів заряджає космос і тих, і інших. Їм були відомі і доступні одні ж і ті точки енергозарядження. За ці точки іноді йшли справжні війни. Загибель матері – то втрата у такій війні. Між розсошенцями і мачухами – Неподалік Олтави містилася якраз така зона, у протиборстві за якою зіткнулася чорний сугестор в миру Галина Козуб та білий сугестор Людмила Сорокіна. Закінчилося це смертю матері. На відміну від матері, Інга при народженні отримала потенціал на два порядки вищий, ніж та, і, мабуть, на порядок вищий, ніж Козуб. Отже, Дівчина це відчувала. Вона могла потіснити чорного сугестора з території, яку хотіла б контролювати. А для початку треба розшукати чорну відьму. Знайти її буде просто. адже розвісила плакати по всьому Києву. Інга посміхнулася. Раз так наполегливо запрошують, чому б не навідатися в гості? За годину вона вже стояла біля високих металевих воріт котрі замикали свіжовикладений чотириметровий цегляний мур. Очевидно, спадкоємець Бога на землі не дуже довіряв своїм братам тут, бо відгородився від них височеною стіною. Інга взяла в руку велике кільце на металевому ланцюжку і двічі шарпнула його. Через хвилину залопотіли поспішні кроки. Відхилилася затолка на вічку воріт, Кілька хвилин її розглядали через тоноване скло. Нарешті ворота тихо, безшумно від'їхали вбік. І гостя побачила перед собою невисоку бабусю в білому савані. Поруч стояли два здоровенних чоловіків в світлих плащах, без кашкетів, руки тримали в кишенях. "Чого тобі, сестро?" лагідно запитала бабуся. Інгамочки простягнула листівки й яркушик з адресою. Проходь, гостина запросила господарка. Ти голодна? Брат відведе тебе до їдальні, а потім про все розкажеш. Слава матері світу! Один із здоровенів мовчки показав рукою, куди йти. На обличчя його не відбувалося жодних емоцій. Мовчки прийшли до їдальні. Довге одноповерхове приміщення нагадувало казарму з довгим рядом приставлених один до одного армійських столів з лавками. А В дальньому кінці виднілося традиційне для військових їдалень вікно роздачі. Як тільки вони з'явилися на порозі, навстріч заспішила ще одна жіночка в білому. Гостинно садила Інгу за стіл, і за хвилину перед нею вже парував свіжий борщ. А жінка навпроти не зводила з гості очей. Дівчина справді зголодніла, тому не відмовлялась від їжі. На друге були морковні котлети з картоплею. Завершував обід компот. «М'ясного не вживаємо», – прокоментувала вегетаріанське меню господарка кухні. «Тобі є де жити?» «Адже ж ти приїжджа?» – запитала. «А «Я ще не думала про це», – щиро відповіла Інга. «Значить, поживеш у нас». «Ходім, я покажу тобі твоє місце, а потім тебе чекає матінка Марія». Начальника Загорської міліції розбудили о 23.10. Він тільки но заснув, але телефонний дзвінок невблаганно розірвав тишу. «Оленюк слухає?» «Товаришу полковник, доповідає черговий поміск відділу капітан Шаровський. Патрульні помітили якийсь рух на території монастиря. У дворі біля каплиці видно збираються запалити багаття телефон настоятельки не відповідає а у райвідділі залізничного району знаходиться монашка котра стверджує монастир захопили юдмаліани братчики з так званого великого світлого братства а для чого це їм монашка каже вони хочуть провести там якийсь свій обряд а чому саме в монастирі не знаю товаришу полковник я направив туди всі вільні патрульні машини я зараз буду. Висилай машину. Машина вже послана, товаришу полковник. Швидко одягнувшись, Оленюк визирнув у вікно. Справді, міліцейська волга блимала під фарниками у дворі, збіг східцями донизу. Поїхали до монастиря, наказав шоферу. Пораці з'єднався з, з міск відділом. Направляюся до монастиря. У тебе ніяких новин. Є нові дані, товаришу полковник. Щойно подзвонили з монастиря. Там у них десь є телефон, окремо, не від комутатора. Дійсно, братчики захопили монастир. Монашки адміністрація під арештом, замкнені в келіях. Пообіцяли всіх відпустити через дві години, якщо будуть вести себе тихо.